За три роки його арештують, посадять в одиночку і силоміць годуватимуть через шланг, коли оголосить голодовку. І зовсім вже не міг уявити, що у 1960 році зустрінеться у володимирській тюрмі з Дарією Гусак. Вона допомагала Вертухаям розносити по камерах їжу. У цій самій тюрмі перебували і ті дві жінки – лікарка Соломія та її небога Галина. Їм замінили вищу міру покарання на десять років ув'язнення. Подаючи судоплатову алюмінієву миску з баландою, Дар'я завжди посміхалася і з чудовою галицькою вимовою казала «Прошу, товаришо генерал, смашного вам!» Москва. Грудень 1959 року від Різдва Христового. Історія занотує колись у своїх аналах, що коли Ленін умер у Москві, то могилою ленінізму була Україна. Дмитро Донцов. Ленін. 1923 рік. До кабінету голови КДБ Шульга потрапив уперше. Його нічого тут особливо не здивувало. Ні звичні дубові панелі, ні портрети Леніна і Хрущова над величним, ніби корабель, столом господаря кабінету. Не здивував і сам господарь. Залізний Шурик, вдягнений не в генеральській однострії, а в цивільний костюм, пошитий з дорогого габардину. Трохи здивувала і насмішила велика бронзова фігура футболіста з м'ячем, на підставці якої була золота пластинка – завидатні заслуги в розвитку радянського спорту. Виявляється, КДБ опікується і спортом. Чи це Шелепін привіз з кабінету першого секретаря ЦК Комсомолу, коли рік тому в сорокарічному віці несподівано для самого себе став головним розвідником і головним контррозвідником країни? «Но де він там?» – невдоволено спитав Шелепін, Але щойно до кабінету парадним кроком увійшов Сташинський, відразу зобразив привітну усмішку. Взяв з рука д'ютанта червону папку, відкашлявся і почав читати наслідуючий голос диктора Левітана. Указ Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік. За виконання важливого завдання уряду Сташинський Богдан Миколаєвич нагороджується орденом бойового червоного прапора. Голова Президії Ворошилов, секретар «Георгадзе!» «Вітаю Богдане Миколаєвичу і бажаю подальших успіхів на благо нашої соціалістичної батьківщини!» «Служу Радянському Союзу!» відкарбував Сташинський і несміло потиснув простягнуту шелепіним руку. Той жестом запросив до сервірованого столика. Вони втрьох мовчки випили покелишку коньяку, який розлив ад'ютант, і заїли з кибочками цитрини. «Молодець Богдане!» – похвалив залізний шурик, вигризаючи м'якоть цитрини. «Микита Сергійович тобою задоволений». «І тобою теж», – додав він, тицнувши недогрізком у бік шульги. «Можеш крутити другу дірочку на погонах і орденом нагородимо таким самим». «Служу Радянському Союзу!» – відкарбував і Шульга. В душі він сподівався на золоту зірку героя. «А тепер доповідай Богдане Миколаєвичу все докладно!» скомандував колишній комсомольський ватажок і зручніше вмостився в кріслі. 1957 року я отримав від товариша майора, вибачте, від товариша підполковника спеціальну зброю, пістолет шприц, який стріляє синильною кислотою, і наказ ліквідувати українського буржуазного націоналіста Ребета.